Серед товариства був також юний принц Грегор, що вчився в університеті. Принц був прекрасної вроди, кращою годі собі уявити, а поведінки такої шляхетної і невимушеної, що зразу виявлялось і його високе походження, і звичка бувати в найвищих колах. Тепер принц Грегор не відходив від цинобера, і на досяку міру вихваляв його і як найкращого поета, і як найдотепнішого фізика. Чудно було дивитися на них, як вони стояли в купі. Поряд із струнким Грегором, малесенький карлик, що високо задерши носа, ледве тримався на тоненьких ніжках і мав химерний вигляд. Очі всіх жінок були спрямовані туди, але не на принца, а на малюка який то спинався навшпиньки, то опускався, коливаючись то вгору, то вниз, наче кертизіанський чортик. Професор Моштерпін підійшов до Бальтазара і запитав, «Ну, що ви скажете про мого протеже любого цинобера? У нього багато чого є за душею, і коли я пильно гляну на нього, то відчуваю, що він непростий собі юнак». Пастор, що його виховав і мені рекомендував, висловився про його походження дуже загадково. Бо ж гляньте тільки на його величну постать, на його благородну, невимушену поведінку. Він, напевне, князівської крові, а можливо, що й королівський син. Тієї миті сповістили, що вечеря готова. Синобер, пришкандибав до кандіди. Незграбно схопив її за руку і повів у їдальню. Як несамовитий кинувся нещасний Балтазар темної ночі крізь бурю й дощ додому.